Hola. Aquesta és una petita introducció sobre eh, l'obra d'Esioda, sobre la seva obra poètica, que si li de posar algun títol, di, algun, algun adjectiu, eh, parlaríem d'una poesia didàctica, eh, amb aquesta clara tasca d'ensenyar. De, Així doncs, Esioda va viure a Beòcia durant la segona meitat del segle VIII abans de Crist. El que se sap de la seva vida és el que ell mateix explica en els seus poemes. A més de poeta era un pagès que treballava a la terra i cuidava el bestiar amb les seves mans. Dos són els poemes que se sap amb certesa que va escriure, la teogonia, i els Treballs i dies. Tots dos d'altres gènere didàctic i escrits en exàmetres. Teogonia. Després d'un proèmi en què narra com les muses se li apareixen i li donen el do de la poesia, explica l'origen del món i de les diverses generacions dels déus, des de les seves divinitats naturals o monstruoses fins a les antropomòrfiques, els Deus olímpics, en la qual, finalment Zeus, instaura la justícia. Després continua amb el naixement dels herois. Treballs i dies se centra en l'home, en especial en la seva relació amb Zeus i la necessitat de treball i justícia. El punt de partida són els advertiments que adreça al seu germà Perses perquè abandoni el camí injust i treball, ja que ha guanyat injustament, amb la complicitat dels nobles, el plet que els enfrontava a tots dos per a la repartició de l'herència del pare. Per exemplificar-ho, recorre a mites i faules com la de Prometeu, Pandora o la de les edats. Inclou també un calendari agrícola per ensenyar les feines del camp i una col·lecció de consells morals. Homer i Hesioda tenen característiques comunes, la mètrica en hexàmetres, l'ús de les mateixes fórmules i epítets i del mateix llenguatge poètic. Però ara són fonamentalment diferents en el contingut. Mentre que els protagonistes d'Homer són els herois aristocràtics, Hesioda se centra dels problemes del poble treballador, perjudicat sovint pels nouvals. D'aquí la importància de reclamar la justícia garantida pels preus enfront del poder vital dels nobles i de la moral del treball i de l'ajut mutu entre els pagesos. En molts aspectes com els mites, els consells d'alcandari, calendari agrari, es poden observar influències orientals. Fins.